Готовність до найгіршого. Глокта сидів у своїй їдальні, вдивляючись у стіл і потираючи однією рукою, зболіле стигно. Другою він розгублено ворушив в варті цілого статку самоцвіти, розкладені на чорному шкіряному футлялі. «Чому я це роблю? Чому залишаюся тут і ставлю запитання? Я міг би втекти з наступним припливом, і від цього нікому не стало гірше. Може об'їхати прекрасні міста Штирій?» Податись в круї з тисячою островів, нарешті рушити до далекого тонду чи неблизького суджуку, щоб прожити свої зневічені дні у спокій серед людей, які не розумітимуть жодного мого слова, не завдаючи нікому шкоди, не зберігаючи таємниць, переймаючись невинуватістю чи провиною, правдою чи брехнею не більше, ніж у ці маленькі камінючки. Самоцвіти виблизкували усяй вий свічок, Цокали один об одного і лоскотали глокті пальці, коли він відсував їх то туди, то сюди. Але ж, якщо я раптом зникну, його присвященство ридатиме безупином. Мабуть, так само, як і банківський дім Валент і Балк. А де в усьому широкому земному колі я був би захищений від сліз таких могутніх панів? І навіщо? Щоб коротати дні, сидячи за скалічений дуб і чекаючи, коли прийдуть вбивці? Щоб лежати в ліжку... Мучитися болями і думати про все, що втратив, він, насупившись, упустив погляд на коштовні камінчики чисті, тверді й прекрасні. Я зробив свій вибір уже давно, тоді, коли взяв гроші валянти і балка, коли поцілував перстень інквізиції, ще навіть до імператорських в'язниць, коли виступив до мосту, не сумніваючись, що врятувати світ може лише блискучий за Данглокта. По кімнаті розійшлося відлуння від глухого стука до двері, і глоктор Вучко підняв голову. У нього відвисла беззуба щелепа. Аби тільки не архілектор. Іменем його приосвященство відчиніть. Вибравшись із крісла і зібравши камінчику в одну купу, він відчув спазм на всю спину і скривився. Безцінні блискучі пригорщі камінчиків, начолів глокти, виступив піт. А якби мій маленький скарб виявив архілектор... Він стиха захохотів, схопившись за шкіряний футляр. «Я збирався розповісти про все це. Справді збирався. Проте час вічно здавався непідходящим. Зрештою, це ж дрібниця. Хіба що короля викупити можна». Його пальці незграбно взялися за камінці. І глокто поспішаючи змахнув один камінчик, той упав на підлогу, заїскривши і різко зацокавши. У двері знову постукали, тепер вже гучніше. Так сильно, що аж задрижав важкий замок. «Відчинить! Я йду!» Глокта важко зі стогном опустився на карачки і заходився шукати по підлозі, відчуваючи, як палає від болю його шия. Побачив плаский зелений камінчик на мостинах, де він яскраво сяяв у світлі вогню. «Попався, заразо!» Глокта підхопив його, зіп'явся на ноги, тримаючись за край столу, і склав футляр. Раз, двічі. «Ховати його ніколи!» Засунув футляр під сорочку далеко вниз, щоб заховати під паском, а тоді взявся за ціпок і пошкотильгав до дверей кімнати, витираючи спітніле лице, поправляючи на собі одяг і всіляко стараючись показатися чепурним. «Я йду! Не треба!» До апартаментів локти увірвалося четверо здоровезних практиків, промчавши повз нього і мало не збивши його з ніг. За ними в коридорі стояв його при архілектор який люто хмурився, а за його спиною ще двоє велетенських практиків. Несподіваний час для такого приємного візиту. Глокта чув, як ті четверо тупали по його апартаментах, розчахуючи двері і відкриваючи шафи. Не зважайте на мене, панове, почуваєтеся як удома. Замить вони повернулися. Порожньо, буркнув один із підмазки. Пирхнув Сульт і плавно переступив через поріг, роззираючись довкола із зневажливою гримасою. «Здається, моє нове помешкання вражає не більше, ніж старе». Шестеро його практиків поставали під стінами глоктеної їдальні, склавши руки на грудях і стежачи. «Страх, як багато здорованів, щоб наглянути за одним маленьким калікою». Сульт забив по підлозі черевиками, походжаючи туди-сюди. Очі в нього були вирічені, але це перекусилося гнівно нахмурившись. Не треба бути великим знавцем людської вдачі, щоб зрозуміти він незадоволений. Може, до його відома дійшов котрийсь із моїх огидних секретів, котрийсь із моїх маленьких актів непокори. Глокта відчув, як по його зігнутому хребту пробігає спітнілий дрож. Можливо, не страта магіста Ейдер. Домовленість із практиком вітарі, говорити не всю правду. Він посунув стегна, і кутик шкіряної турбинки злегка вп'явся йому в ребра. «Чи може лише маленька історійка з великим статком, за який мене купив украй підозрілий банківський дім?» У голові глокти несподівано виникла картина. Футляр із самоцвітами, в нього запаском, раптом розчахується, як камінчики сипляться безцінним водопадом із його штанин, типчасом, як архілектор і його практики, зачудовано на це дивляться. «Цікаво, як я спробував би це пояснити?» Через цю думку глокті довелося придушити в собі смішок. «Готовий падлюка, обаяз!» – загарчав сульт, стиснувши руки в білих рукавичках утримтливі кулаки. Глокта відчув, що трошечки розслабився. «Отже, проблема не в мені. Принаймні, поки що. Бо я з... о той лисий брехун, отой той усміхнений самозванець, отой старезний шарлатан, він украв закриту раду!» «Ану, стій, злодюго!» «Через нього той черв'як-лютар диктує нам свою волю. Ти казав мені, що він безхребетний нікчема!» «Я казав вам, що він колись був безхребетним нікчем, а ви мене не послухали!» Виявляється, у цього клятого цуцика є зуби, і він не боїться ними користуватись, а той перший з-поміж паскудних магів тримає його на повідці. «Він сміється з нас! Сміється з мене! З мене!» – волав Сульт, тицаючи себе в груди зігнутим пальцем. «Я... Глокта, додітька твої виправдання! Я потопаю в морі клятих виправдань, хоча мені потрібні відповіді, мені потрібні рішення, потрібно знати більше про цього брехуна!» «Тоді це, можливо, вас вразить!» Власне кажучи, я вже наважився на певні кроки в цьому напрямку». «Які кроки?» «Зміг узяти під варту його навігатора», – пояснив Глокта і дозволив собі ледь помітну усмішку. «Навігатора?» – Сульт очевидно не вразився. «І що той звіздарний доумок тобі розповів?» Глокта трохи помовчав. «Що він помандрував через усю стару імперію до краю світу разом із Баязом і нашим новим королем?» перш ніж той опинився на престолі. Глокті було важко дібрати слова, які добре впишеться у світ сульта. світ логіки, причин і струнких пояснень. Що вони шукали певну реліквію зі старого часу? Реліквій? Перепитав сульт і похмурніви ще більше. Старий час? Глокта ковтнув. Так, але вони її не знайшли. Отже, тепер ми знаємо про одну із тисячі речей, яких Баяс не зробив. Ту. Сульт люто рубанов повітрі рукою. Він ніхто і розповів тобі менш ніж нічого. Знову твої вигадки і несенітниці. Звісно, ваше преозвищенство, пробулькотів Глокта. Деяким людям справді не догодити. Сульт насуплено опустив погляд на дошку для квадратів під вікном. Його рука в білій рукавичці завісла над фігурами, наче збираючись зробити хід. «Я вже і не пам'ятаю, скільки разів ти мене підводив, але дам тобі останній шанс виправитися. Ще раз поцікався цим першим із поміжмагів. Знайди якусь слабину, якусь зброю, що їй можна використати проти нього. Він – це хвороба, і ми мусимо його випалити!» Сульт сердито тицнув в одну з білих фігур. «Я хочу, аби його було знищено! Хочу, щоб з ним було покінчено! Хочу, щоб він сидів у будинку питань, спутаний ланцюгами!» Глок та ковтнув. «Ваше преосвященство, бояз надійно влаштувався в палаці, і мені до нього точно не дотягнутися. Його протеже тепер наш король. Почасти завдяки нашим власним відчайдушним зусиллям». Він мало не скривився та не зміг утриматися від запитання. «Як це мені зробити?» «Як?» – вириснув Сульт. «Як, Червети калічний? Він люто змахнув рукою по дошці, і фігури, закрутившись, розлетілися по підлозі. І цікаво, кому доведеться нагнутися, щоб їх підібрати. Шестеро практиків, якими наче керувала тональність архіелекторського голосу, відлипли від стін і загрозливо відійшли до зали. Якби я бажав особисто звернути увагу на кожну деталь, то не потребував би твоїх нікчемних послуг. Паняй звідси і зроби це, слимачі покручений. Ваше Преосвященство надто добрі, пробурмотів глокта і ще раз скромно схилив голову. Але навіть найжалігіднішого пса треба час від часу чухати за вухами, бо інакше він може потягнутися до хазяйської горлянки. І заразом поцікався його історією. Історією, архілектори? Цією казкою про кармідан рот. Сультові очі стали ще вущими, а в його перенісся врізалися жорсткі зморшки. Якщо не можемо взятися за повідець самі, треба приспати собаку, розумієш? Голокта відчув, як у нього засіпалось око, хоч він ссилкувався втримати його на місці. Ми знайдемо спосіб раптово завершити правління короля Джизаля. Небезпечно. Якщо союз – це корабель, то він зовсім недавно пройшов бурю і сильно хилиться набік. Ми втратили одного капітана. Якщо замінити тепер ще одного, судно може остаточно розвалитися. Тоді ми всі плаватимемо самі у глибоких, холодних, незнаних водах. Громадянська війна, чули про таке? Він насуплено глянув на фігури для гри у квадрати, розкидані по підлозі. Зате його присвященство висловився, як там казала та Шикіль. Коли володар дає завдання, треба виконувати його якнайкраще, навіть якщо завдання страшне. А дехто з нас годиться лише для страшних завдань. Кармі дан рот і її байстрюк. «Я докупаюся до правди в цій справі, ваше присвященство, Можете на мене покластися?» Сультів усміх став іще зневажливішим. «Як би що?» Будинок питань був жвавим, як на вечірню годину. Шкотельгаючи вдовж коридору, втиснувши в губи нікудишні зуби і міцно схопившись рукою за держак ціпка, слизький від поту, глокта не бачив нікого. Не бачив – затечув. Із-за окутих залізом дверей виривалися голоси. Тихі і наполегливі. «Ставлять запитання. Високі і відчайдушні. Вибовкують відповіді». Час від часу важку тишу прорізав крик, рев чи болісне виття. «А це пояснень не потребує». Коли Глокта Кульгаво підійшов до Северарда, той стояв спершись на стіну, поставивши одну ногу на штукатурку і насвистуючи щось незрозуміле за маскою. «Що це все означає?» – запитав Глокта. Деякі люди лорда Брока напилися, а тоді почали голосувати. Їх було 50, і вони влаштували наабиякий бешкет біля чотирьох кутів. Нили про права, пхенькали, що людей очухали, просторікували про те, що королем мав стати Брок. Вони кажуть, що це була демонстрація, ми кажемо, що це була зрада. Зрада, так? Це поняття має сумно, звісно, гнучке визначення. Оберіть декого з водяк і підпишіть якийсь папір. Англія знову в руках Союзу. Нам час заселяти її з радниками. Над цим уже працюють. Щось ще? О, звісно. Жонглювання ножами. Один падає, два злітають. У повітрі постійно стає більше клинків, і кожен із них має смертоносне лезо. Сьогодні до мене навідався його пресвященство. Візит був нетривалим, але надто довгим, як на мій смак. У нас є робота? Нічого такого, на чому ти розбагатієш, якщо ти сподіваєшся на це. Я завжди сподіваюся. Я, як то кажуть, оптиміст. Пощастило тобі. Я більше схиляюся в протилежний бік. Глокта глибоко вдихнув і протяжно шумно видихнув. Перший з поміж магів і його сміливі супутники. Знову? Його пресвященство бажає відомостей. Але це бояз, хіба він не вводить дружбу з нашим новим королем? Локта здійняв брову, тим часом, як у коридорі відлунив приглушливий рев болю. Водить дружбу, та він все одно, що виліпив його з глини. Саме тому практику Северарди ми маємо не зводити з нього очей, заради його ж безпеки. Могутні люди мають могутніх ворогів, а також могутніх друзів. Гадаєте, то навігатор знає щось ще? Нічого такого, чого не буде достатньо. Шкода, я вже майже звик до присутності цього маленького покидька. Він розповідає шикарну історію про величезну рибу. Гокта посмоктав голі ясно. Поки що тримайте його там, де він є. Можливо, його не небилиці оцініть практик Форост. У нього витончене почуття гумору. Якщо від навігатора жодної користі, на кого нам натиснути? А і справді на кого? Дев'ятий палий зник... Сам Бояс заховався в палаці, а його учень від нього практично не відходить. Треба визнати, що колишній джезель лютар тепер абсолютно на нас не Як щодо тієї жінки? Северат підвів погляд. Що тієї смаглявої сучки? Вона досі в місті, чи не так? Начебто так. Тоді піди за нею назирці і довідайся, чим вона займається. Практик трохи помовчав. «А це конче треба?» «Що таке? Злякався?» Северат підняв маску, почухав лице під нею. «Є люди, за якими я пішов би на з більшою охотою?» «Життя – це низка речей, які ми робимо з неохотою!» Глокта оглянув коридор, пересвідчуючись у тому, що там нікого немає. «Також треба поспитати про Кармі Рот, гадану матір нашого поточного короля!» «Що саме поспитати?» Глокте нахилився до Северарда і тихо зашепотів йому на вуха. Щось на кшталт вона справді народила дитину, перш ніж померти. Та дитина справді була плодом любовних пригод короля гуслава. Та дитина справді є тим самим чоловіком, який тепер сидить на престолі. Сам знає, що треба питати. Таке, що може довести нас до неабиякої біди. Таке, що дехто може назвати зрадою. А як відомо, це поняття має сумнозвісно гнучке визначення. Северардова маска залишилася такою, як завжди, зате решта його обличчя виражала явну тривогу. «Ви впевнені, що нам треба це розкопувати? Чому б тобі не спитати архілектора, чи впевнений він? Мені здалося, що він був впевнений. Якщо тобі складно, скористайся допомогою Фроста. Але чого ми шукаємо? Як ми...» «Як?» – процідив глокта. Якби я бажав особисто звертати увагу на кожну деталь, то не потребував би твоїх послуг. Іди і зроби це. Коли Глокта був молодий і прекрасний, миткий і перспективний, викликав захват і заздрощі, то проводив чимало часу в тавернах Аду. Хоча не пам'ятаю, щоб хоч раз падав так низько навіть у найпохмурішому настрої. Тепер ж, кандибаючи серед тутешніх клієнтів, він геть не почувався чужим. Тут каліцтво було нормою, а зубів він мав більше, ніж у середньому. Майже всі присутні мали потворні шрами чи тяжкі ушкодження, такі болячки чи бородавки, яких посоромилася биропуха. Там були чоловіки з обличчям шерохатими, як шкірка на мисці з несвіжою кашею. Чоловіки, які трусилися сильніше, ніж листя на вітрі, та смерділи тижневою сечею. Чоловіки, що здавалися ладними розітнути горло дитині, просто щоб не затупився ніж. Біля одного стовпа горбилася п'яна повія в такому настрої, який навряд чи збудив навіть найсамотнішого моряка. Той самий сморід прокислого пива і безнадії, задавненого поту та ранньої смерті, який я пам'ятаю і за місяцями найбільших своїх шаленств, тільки сильніший. В одному кінцю смердючої загальної зали стояло кілька усамітнених столиків під округлими арками, що повнилися жалюгідними тінями і ще жалюгіднішими п'яницями. «І з ким можна зустрітися в такому оточенні?» Глокте спинився біля останньої кабінки. «Оце так! Ніколи не думав, що знову побачу вас живим!» Нікому Коска мав іще гірший вигляд, аніж тоді, коли Глокте зустрівся з ним уперше, якщо таке було можливо. Він розтягнувся попід укритою слизом стіною, звісивши руки, похиливши голову на бік і ледь розплющеними очима, споглядаючи, як глокта з болем умощується на стільці навпроти. У мерехтливому світлі єдиної жалюгідної свічки, що там горіла, його шкіра відзначалася мильною блідістю. Під очима виднілися темні мішки, а по його худому загостреному обличчю ковзали похмурі тіні. Висип у нього на шиї, став яскравішим і розрізся на шелепу збоку, наче плющ на руїні. Ще трішечки зусиль, і він, можливо, здаватиметься майже таким хворим, як я. Очільнику Глокта!» – прохрипів Коска грубим, як деревна кора голосом. «Дуже радий, що ви отримали моє послання. Яка ж честь поновити наше знайомство, попри все. Хазяїни нагородили вас розітнутим горном за працю на півдні, так? Я був здивований так само, як ви, але ні. Однак От... часу ще більш, ніж удостиль». «Що було з Дагоскою після мого відбуття?» Штириєць надув запалі щоки. «Якщо ви вже питаєте, то Дагозьці був справжній райвах. Багато хто загинув, багато хто перетворився на рабів. Так і буває, коли гурки приходять до когось на вечерю, хіба ні? Хороші люди скінчили погано, а поганим було набагато краще. Всі скінчили погано. Зокрема, і ваш друг, генерал Візбрук. Наскільки мені відомо, він сам перерізав собі горло». А широкий загал рада це схвалив. Як ви вирвалися? У Коски піднявся один кутик рота, наче він хотів усміхнутися, та не мав на це сил. Перекинувся дівчиною служницею і вибрався через ліжко. Винахідливо. Проте значно ймовірніше, що саме ти відчинив гуркам ворота в обмін на власну свободу. Цікаво, чи вчинив би я в цьому становищі так само? Мабуть, так. І так удача усміхнулася нам обом. Кажуть, удача жінка, її приваблюють ті, хто заслуговує на неї найменше. Може і так, хоча я, здається, і не заслуговую на удачу, і не маю її. Те, що ви з'явилися в Адва саме зараз безумовно добре. Ситуація нестабільна. Глокта почув, як щось зарипіло і зашурхотіло з-під його стільця, вибіг великий пацюк, який на мить зупинився на видноті. Коска сягнув незграбною рукою під заляпану куртку і різко викинув кінцівку. Разом із нею з-під куртки вилетів метальний ніж, який зблиснув у повітрі і затримтів, врізавшись у дошці щонайменше за крок два від цілі. Пацюк іще якусь мить посидів на місці, не наче показуючи свою зневагу, а тоді дриманув між столом, ніжками з і стертим зуттям відвідувачів. Коска втягнув повітря крізь брудні зуби, вислизнувши з кабінки, щоб дістати свій клинок. Знаєте, колись я блискучо вправлявся з метальним ножем. Колись кожне моє слово ловили прекрасні жінки. Глокто посмакта волі ясно. Часи змінюються. Чув про це. Змінюються по-всякому. Нові правителі – це нові клопоти. Для людей в моїй сфері клопоти це робота. Можливо, доволі скоро ваші таланти стануть мені в пригоді. Не можу сказати, що відмовив би вам... Коска підняв свою пляшку і засунув язика в її горло, злизуючи останню цівку рідини. У мене в гаманці порожнє, як в сухому колодязі, власне, так порожні, що я навіть гаманця не маю. Ну, цим я принаймні можу допомогти. Голокта перевірив, чи не стежить за ними, а тоді кинув щось через грубу стільницю і подивився, як дарунок підскакує, цокотить і крутиться, а тоді зупиняється перед коскою. Найманець взяв його двома пальцями, підніс до полум'я свічки і витріщився на нього одним червоним оком. «Здається, діамант. Уважайте, що вам призначено гонорар. Назмілюся сказати, що ви могли б відшукати собі помічників-однодумців. Надійних людей, які нічого не розпотякують і не ставлять запитань. Хороших людей, які вам підсоблять. Тобто поганих людей?» Локта всміхнувся, демонструючи прогалини між зубами. «Ну, як на мене, це залежить лише від того, хто ви, замовник чи робота». «Гадаю, це правда». Коска опустив порожню пляшку на потворені мостини. «А що у вас за робота, очільнику?» «Наразі просто чекати і не притрапляти нікому на очі». Він, скривившись, висунувся з кабінки і поклацав пальцями на бурмосеній карельниці. «Ще одну пляшку того, що п'є мій друг. А потім, упевнений, що зможе знайти вам якусь справу». Голокта з болем посунувся вперед, не встаючи зі стільця, щоб зашепотіти – «Між нами, кажучи, до мене дійшла чутка, що йдуть гурки». Коска скривився. «Знову гурки? Невже? Ці гади не грають за правилами. Бог, праведність, віра!» Він здригнувся. «Це діє мені на нерви». «Ну, хоч хто там грюкає у двері, я певен, що зможу влаштувати героїчний останній бій у цьому без надії на допомогу. Мені, зрештою, не бракує ворогів». Коли дівчина гучно поставила на викривлений столик перед найманце повну пляшку, у нього зблиснули очі. А, безнадійні справи! Люблю їх понад усе.